Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang paling wajar dan sangat perlu diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya Karena tentu terlalu banyak nikmatnya Allah pada kita semua Masih bisanya laki kita melangkap masjid, menuju ke masjid ini Tangan kita masih bisa bergerak Telinga kita masih bisa menangkap suara Mata kita masih bisa menangkap cahaya Bahkan seluruh anggota tubuh ini masih bisa berfungsi Sebuah nikmat yang luar biasa Di sekitar kita Udara masih bisa dihirup Dan kita masih bisa berinteraksi Dengan makhluk-makhluk Allah yang lain Juga sebuah nikmat yang sangat luar biasa Adanya perasaan Kepekaan Sensor dalam tubuh kita masih berfungsi Pada saat lapar kita tahu sedang lapar Pada saat haus tahu kalau sedang haus Capek kita tahu sedang capek Dan sudah tahu apa solusinya itu juga sebuah nikmat yang luar biasa. Capek maka istirahat, lapar maka makan dan haus maka minum. Maka ini sebuah nikmat atau semuanya nikmat yang tidak bisa dihitung sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian coba-coba mau menghitung nikmatnya Allah maka tidak akan pernah mampu kalian menghitungnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad SAW sangat wajar kita menyampaikan kerana memang satu-satunya ibadah yang Allah dan memerintahkan serta Allah dan malaikat yang mengerjakan juga ibadah tersebut itu memberikan salawat kepada Nabi SAW juga sebagai tanda syukur atau terima kasih kita kepada beliau kerana jasa beliau lah SAW sampai kita bisa merasakan keindahan Islam seperti sekarang. Bisa merasakan dan mengenal apa itu Mana itu yang halal, mana yang haram Dan ini sebuah karunia yang luar biasa Dan jasa yang tidak terhitung Dari Nabi kita Muhammad SAW Selama 23 tahun Mengorbankan umur beliau berdakwah 13 tahun di Mekah penuh dengan siksaan dan cobaan Dan 10 tahun masa keemasan di Madinah kita lanjutkan malam ini dengan pasal ke 8 bahasan kitab Minhajul muslim lanjutan dari yang sebelumnya beriman kepada para rasul Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi ini memang sengaja menggaibkan dirinya dan menjadikan beriman kepada kegaibannya Allah bahwasanya Allah itu ada dan tapi tidak nyampak dengan panca indera ditaruh dalam rukun iman yang pertama Agar orang yang beriman sangat yakin bahwasanya Allah itu ada. Hanya tidak bisa dilihat oleh panca indera. Karena Allah terlalu besar untuk dijangkau oleh mata manusia. Matahari saja kita tidak bisa melihat. Ya pada saat dia lagi terik, mungkin mata kita bisa rusak. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam di dalam hadis Bukhari waktu ditanya oleh Aisyah radiyallahu anha. Apakah anda sempat melihat Tuhan anda? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah itu cahaya di atas cahaya bagaimana saya bisa melihatnya Jadi Allah Subhanahu wa taala memang gaib tidak kelihatan tapi Allah memudahkan banyak fasilitas untuk mengenal bahwasanya dia ada bagaimana sifat-sifatnya ciri-ciri kepribadiannya nama-namanya kemudian peraturan-peraturannya mana yang ia bolehkan mana yang tidak bolehkan tujuan penciptaan langit dan bumi dan seluruh makhluk di dalamnya dan ini dengan cara mengutus palar rasul. Rasul jama' daripada rasul dan rasul ini adalah utusan. Sisi etimologinya utusan. Kalau sisi terminologinya tadi itu bahasa ya etimologi. Kalau terminologinya itu adalah utusan-utusan Allah yang telah dipilih olehnya, yang telah dipilih olehnya mungkin oleh Allah subhanahu wa taala. Ada dua jenis utusan Allah. Ada nabi dan ada rasul. Kalau Nabi, seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru. Hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Seperti Harun. Harun AS adalah Nabi. Karena beliau hanya melengkapkan saja menyampaikan kembali kaumnya apa yang disampaikan oleh Musa AS. Ini menandakan memang bahwasannya Nabi. Kalau Rasul, seseorang yang Allah utus membawa ajaran baru. Syariat baru. Yang membah menghapus ajaran dan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya, seperti misalnya datangnya Musa alaihissalam berarti menghapus di wilayah Bani Israel yang dibawa oleh Ishaq, Yakub. Kemudian juga datangnya Nabi Isa alaihissalam menghapus ajaran Nabi Musa alaihissalam sama-sama di Bani Israel. Datangnya Injil menghapus Taurat. Datangnya Nabi Isa menghapus ajaran Nabi Musa, tapi tetap wajib diimani keberadaannya. Begitu pula dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau seorang rasul berarti Beliau berarti menghapus Ajaran dengan datangnya Al-Quran Berarti terhapus ajaran Injil dan Taurat Dan dengan datangnya beliau berarti terhapus juga ya Bawaan atau tuntunan Dari Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi-Nabi Sebelum beliau Sallallahu alaihi wasallam Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul Jumlah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada 124 ribu Nabi 124 ribu nabi sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda Allah mengutus 124 ribu nabi. Di antaranya ada 313 rasul. 313 rasul. Jadi tentu ulama mengambil dari apa yang saya sampaikan tadi. Semua rasul pasti nabi. Tidak semua nabi itu rasul. Kerana kalau rasul membawa ajaran baru menghapus ajaran sebelumnya. Makanya semua rasul ya yang wajib kita imanin 25 nabi dan rasul itu dari nabi ya yang disebutkan yang yang telah disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an sebagaimana nanti akan kita bacakan ayat-ayatnya nama-nama mereka disebutkan dalam Al-Qur'an itu semuanya ya di dari 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah-kisah disampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an seperti misalnya 25 nabi dan rasul dan ada yang lebih banyak yang tidak diceritakan, karena kita bayangkan jumlah 25 nabi dan rasul yang wajib kita tahu namanya, ceritanya dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW itu cuma berapa persen dibandingkan dengan jumlah 124 ribu itu banyak sekali ya dari 313 saja rasul 24 itu atau 25 nabi rasul itu sangat sedikit, jadi ya kan sangat sedikit, mungkin cuma seperlima saja. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillah minasyaitonirrajim, minhumman qassasnahum 'alaika wa minhumman lam nakhussuhum 'alaik. Wahai Muhammad, ada nabi-nabi dan rasul yang telah kami ceritakan padamu tapi masih banyak yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi memang belum diceritakan oleh Allah SWT Ini penyampaian tentang definisinya. Beriman tentang adanya rasul-rasul ini hukumnya wajib. Wajib dan Allah masukkan dalam salah satu dari rukun iman kita. Iman yang sudah kita bahas kepada Allah yang pertama Iman kepada malaikat-malaikat yang kedua Iman kepada kitab-kitab yang ketiga Dan iman kepada para rasul yang keempat Jadi ini jelas sekali Masuk dalam rukun iman kita Artinya tidak dianggap orang beriman Kalau belum meyakini Semua rasul itu benar Allah utus Semua nabi tadi yang 124 ribu itu sebenarnya ada Tapi yang wajib anda hafal namanya Anda ketahui kisahnya 25 nabi dan rasul 25 nabi dan rasul saya bacakan tulisan Syihabu Bakar Jazairi Rahimahullah Beliau mengatakan beriman kepada Rasul Pasal ke-8 Seorang Muslim beriman bahwasannya Allah SWT Telah memilih dari bangsa manusia Sebagai Rasul-Rasul Dari kalimat ini berarti tidak ada Rasul Dari 124 ribu dari Jin Dari golongan Jin Tidak ada dan ini ulama sudah sepakat mengatakan jin itu tidak diutus dari mereka para nabi dan rasul karena memang mereka itu adalah di bawah pimpinan manusia di bawah pimpinan manusia makanya manusia diharamkan dianggap musyrik kalau minta tolong kepada jin kalau minta tolong kepada jin jadi tidak boleh karena mereka itu sebenarnya di bawah bimbingan manusia ya tidak ada bedanya sebenarnya posisi mereka dengan posisi makhluk Allah yang lain yang memang dipimpin oleh manusia sendiri karena manusia adalah khalifah pemimpin di muka bumi ini salah satu yang menjadi penyebab faktor kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam pada saat Adam AS diciptakan karena Adam dinobatkan oleh Allah sebelum diciptakan akan jadi khalifah khalifah itu artinya pemimpin makanya sangat keliru kalau ada manusia minta tolong kepada jin ya, seperti para dukun, penyihir itu keliru sekali kalau saya sering kasih contoh, orang-orang yang pergi ke dukun ini dan dukun ini kerja sama sama jin. Seperti orang yang mendatangi orang-orang yang sangat bodoh dari kalangan makhluknya Allah. Yaitu golongan jin itu sendiri. Maksudnya golongan syaitan ya. Tapi kalau saya itulahkan jin ini yang saya maksudkan adalah syaitan. Karena kalau jin sendiri ada tiga golongan. Ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Kalau yang beriman itu mulia. Posisinya, mereka tahu tidak akan mengganggu manusia, tidak akan interaksi, tidak akan ada apa-apa, beda. Dimensi waktu berbeda, postur tubuh berbeda, tidak bisa juga dilihat oleh mata manusia, memang berbeda. Tapi ada golongan syaitan, syaitan ini golongan e, fasik, muslim tapi berdosa, maksiat kepada Allah, dan ada yang kafir. Golongan jin yang fasik dan kafir namanya syaitan, dipimpin oleh iblis. Jadi iblis itu bukan pimpinan jin, tapi pimpinan syaitan. Ya Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. karena syaitan ini hanya istilah bagi jin-jin yang membangkang. Bagi jin-jin yang membangkang. Semua syaitan ini bekerja sama dengan juru bicaranya adalah para penyihir. Para penyihir, dukun. Gitu kan? Nah kekeliruan yang mereka lakukan mereka tidak faham. Mereka manusia lebih mulia daripada jin. Lalu mereka minta tolong kepada jin-jin itu. Seperti contohnya, ada seseorang sakit kepala. Lalu dia datang kepada orang yang sangat bodoh di pinggir jalan. Dia mengatakan, saya sakit kepala. Kira-kira apa obatnya? Lalu orang yang bodoh tadi bilang, kamu minum kencing saya. Ternyata orang yang tadi minta tolong tanya obat ini bilang, baik mana kencingmu saya minum. Seperti itu ulama kasih contoh orang yang datang minta tolong kepada syaitan-syaitan itu. Syaitan ini nggak mengerti mereka kufur kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi kalau orang makanya selalu syaratnya Potong darah hewan buat saya Coba e, buat ini Buat itu Taruh apalah sesajen di gunung Perintah-perintah yang tidak masuk di akal Yang tidak pernah Allah S.A.w. ajarkan itu Maka orang yang minta tolong kepada jin-jin Atau kepada dukun-dukun yang minta tolong Pada syaitan-syaitan ini Adalah orang-orang yang masuk kategori bersama mereka Orang-orang yang bodoh tidak faham Mereka meninggalkan Tuhan Allah S.A.W. Pencipta langit dan bumi Dan mendatangi makhluk yang dasarnya Di bawah kalangan manusia Makanya ulama mengatakan tidak ada satu pun dari 124 ribu nabi dan 313 rasul di antaranya tadi dari golongan jin, tapi semua dari golongan manusia. Kata beliau seorang muslim beriman bahwasanya Allah swt telah memilih dari bangsa manusia saja sebagai rasul-rasulnya dan Dia Allah telah menurunkan wahyu tentang ajaran-ajarannya, ajarannya Allah yang Allah inginkan seperti kalau bapak tadi bapak ibu solat dari mana kita tahu bahwasanya oh sudah masuk waktu maghrib oh kalau itu harus azan dulu habis azan baru kemudian ada sholat sunnah caranya takbir uduk-uduk dulu hadap kiblat tutup aurat ada takbirnya ada bacaan iftitahnya ada bacaan al-fatih ada rukunya ada terus sampai selesai salam begitu pula dengan sholat wajibnya harus iqamadul lalu kita kerjakan dari takbir sampai salam dari mana anda tahu itu dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang turunkan wahyu dari situlah kita tahu pelajari dari para Nabi SAW daripada Nabi-Nabi Dan Nabi-Nabi ini penerusnya dari para ulama Termasuk kita hadir di majlis ilmu seperti ini Sebenarnya kita sedang mempelajari apa yang Allah subhanahu wa taala inginkan Jadi kita mengetahui apa yang Tuhan kita inginkan Dari wahyu yang turunkan kepada para rasul ini Lalu mewajibkan kepada mereka agar menyampaikannya kepada manusia Setelah turun wahyu kepada para Nabi Nabi-Nabi mengajarkan kepada orang-orang yang belajar dari mereka Yang nanti tentunya menjadi kalangan para ulama Kemudian mengajarkan itu pada manusia Agar tidak ada hujah atau alasan bagi mereka di hadapan Allah di hari kiamat telak Allah mengutus kepada mereka ke, kepada kaumnya, Allah mengutus mereka para Rasul kepada kaumnya diperkuat dengan bukti-bukti dan berbagai mujizat. Mujizat ini adalah definisinya khariku anil ada sesuatu yang di luar kapasitas manusia itu penguat ini bukan sihir. Memang para Nabi diberikan mujizat. Dan Allah Swt memberikan mujizat para nabi dan rasulin sesuai dengan keadaan kaumnya. Di zaman nabi Musa alaihissalam terkenal Fir'aun suka sekali dengan sihir. Maka Allah Swt datangkan Musa alaihissalam sebagai mujizatnya. Ya, itu sesuatu yang mengalahkan sihir itu sendiri. Ya, tongkatnya bisa berubah jadi ular, kemudian tangannya bisa keluar pada saat ditarik dari ketiaknya cahaya yang putih dan segala macam mujizat yang diberikan ada sembilan mujizat kepada Musa alaihi Kemudian Isa AS di zamannya terkenal orang-orang suka ya, ilmu kedokteran, meracik obat, ya. kemudian apalah macam-macam. Ya, Mereka mulai mempelajari pada saat itu bagaimana melukahi bedah, ya. kalau ada luka, e, terobek kulit, bagaimana cara menjahitnya. Mereka cuba sudah mulai mempelajarinya. Lalu Allah SWT mengutus di ilmu kedokteran yang sampai hari ini mungkin sampai hari kiamat tidak ada jawabannya. Seorang wanita suci Maryam alaihissalam melahirkan hamil tanpa disentuh oleh laki-laki, tanpa ada sperma pun yang masuk di rahimnya. Suci. Kemudian lahirlah seorang laki-laki tidak bisa ditantang. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal orang-orang Arab suka dengan syair-syair. Ya. Maka Al-Qur'an turun. Salah satu hal yang membuat orang-orang Arab sampai tidak bisa pujangga-pujangga mereka tidak bisa ngomong lagi. Padahal mereka itu paling senang dengan mengatur syair. Jadi pada saat syair bahasa Arab itu biasanya akhirnya selalu sama. Allah turunkan misalnya wasyamsi waduha walqamari idza talaha wan nahari idza Semua itu diakhiri dengan ha. Maka ini sama dengan syair-syair khususnya radhiyallahu Syair syair itu sendiri. Maka ini mengalahkan dan mereka tidak mampu membuat seperti itu. Seperti itulah. Tapi kelebihannya nanti kan kita pelajari khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi nanti ada babnya sendiri. Beliau diberikan mujizat yang sangat banyak, banyak sekali. Lebih dari mungkin 30 puluh mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak diantara Muslimin tidak tahu. Mereka cuma tahu mujizat Al Quran saja. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembuhkan penyakit. Sering. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan dan memberhentikan hujan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan hewan-hewan yang buas di hadapannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pohon dan batu bisa berbicara. Dan banyak sekali ya kejadian nanti akan kita jelaskan Di bab yang setelahnya membahas tentang Nabi Muhammad SAW secara khusus Jadi pasal ke 9 nanti itu khusus membicara atau berbicara tentang Nabi Muhammad SAW Jadi ada mujizat diberikan Mujizat ini tujuannya untuk memperkuat Para risalah Nabi Dan perlu juga Bapak Ibu tahu bahwasanya para Nabi-Nabi dan Rasul Diberikan kekuatan fisik oleh Allah SWT 10 kali lipat kekuatan laki-laki yang normal Jadi mereka pun bisa membela dirinya dengan kekuatan fisik sendiri dan tidak ada diberikan untuk manusia biasa. Mereka diberikan karunia, memiliki kelebihan fisik Allah mulai dari pengangkatan Nuh alaihissalam sebagai Rasul dan kemudian ditutup oleh kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.boleh ini diterberatkan di sini jangan sampai salah faham Nabi Adam adalah e, nabi bukan Rasul, Gitu kan? Boleh manusia biasnya Allah manusia pertama yang Allah ciptakan ayah kita semua tapi ulama sepakat beliau mengat, dikatakan beliau adalah seorang nabi umum nabi saja karena tidak ada sesuatu syariat yang waktu itu ya baru beliau orang pertama gitu kan nanti kerasulan pertama adalah di tangan Nuh alaihi Nuh datang maka membawa syariat baru dari Nuh alaihi sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini baru dinamakan kerasulan seorang muslim meyakini sekalipun para rasul itu adalah manusia biasa yang berlaku bagi mereka apa yang berlaku bagi manusia lainnya seperti makan dan minum sehat dan sakit lupa dan ingat hidup dan mati namun seorang muslim meyakini bahawa mereka adalah manusia-manusia pilihan dan paling sempurna mereka adalah manusia paling utama tanpa terkecuali jadi kita harus mempertemukan beriman kepada para rasul ini dengan dua hal yang harus kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Dalam meyakini kerasulan mereka. Jadi kita meyakini mereka adalah manusia biasa seperti kita. Dan ini hikmah yang paling besar adalah kata para ulama. Agar kita mampu dan mudah mengikutinya. Nabi Muhammad SAW dan seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya. Melalui proses rahim perempuan. Lahir. Kemudian melalui proses bayi. Anak-anak. Kemudian remaja. Kemudian menikah. Kemudian dinombatkan jadi Rasul. Kemudian baru... Mulai melalui masa-masa hidup, ya, masa-masa genting, masa-masa senang, lupa, ingat, sedih, ya. diganggu orang, senang, boleh begitu, naik turun kehidupan. Jadi semua dilalui, agar kita manusia menyadari dan tinggal menciplak kehidupan para rasul-rasul ini, ikutin saja. Hanya saja, dari sisi lain, kita harus yakin juga mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ya manusia-manusia pilihan yang Allah pilih. <tuh> Karena para nabi dan rasul ini adalah... Allah memilih mereka kerana kesucian hati-hati mereka yang telah Allah ketahui sebagai penciptanya. Pada dikatakan oleh beliau dan beriman bahwasannya tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan beriman kepada para rasul. Secara global maupun rinci. Jadi kita beriman kepada seluruh rasul-rasul Nama-nama mereka, kisah-kisah mereka. Juga ya, secara global, umum atau secara rinci masuk ke dalam kehidupan-kehidupan kehidupan, kisah mereka. Yang demikian itu sesuai dengan dalil nakli dan akli berikut ini Dadil-dadil nakli yang pertama adalah Berita dari Allah SWT Tentang rasul-rasulnya Dan tentang penetapan mereka menjadi rasul Dan risalah-risalah atau misi yang mereka bawa Sebagaimana Allah berfirman dalil pertama adalah Surah An-Nahl ayat 36 Audzubillahimna syaitan rojim Wa laqad fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wasytanibut tagut dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembala Allah saja dan jauhi la itu. Kalau Bapak Ibu tahu dan garis bawahi dari ayat ini para ulama sepakat mengatakan ini hampir mayoritas ulama jumhur semuanya sepakat mengatakan tidak ada satu umat. Umat ini artinya sekelompok orang kecuali Allah sudah utus kepada mereka nabi minimal walaupun bukan rasul minimal nabi sampai para ulama mengatakan dalam materi khusus takafa Islamia namanya saya pernah mengajar materi ini di kampus dan itu dititip beratkan oleh para ulama bukan mustahil patung Buddha yang disembah oleh orang-orang Buddha itu dulu seorang nabi itu adalah seorang nabi tapi karena mereka terlalu berlebihan berlebi dalam memujinya sehingga menjadikannya patung dan akhirnya tiba-tiba atau berubah dengan berkembang waktu menjadi Tuhan itu kan depan mata kita kelihatan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, Nabi dan Rasul dengan canggihnya pun teknologi mereka masih membuat patungnya dan ditaruh di gereja, bahkan sering kita lihat bagaimana teman-teman kita Nasrani semoga Allah berikan hidayah, mereka datang ke gereja menghadap ke patung, baik itu Maryam A.S. atau patungnya Isa yang disalib kemudian dia panggil wahai Tuhan kenapa kau tidak bantu saya wahai bunda kenapa kau enggak bantu saya jadi dijadikan patung dan akhirnya dijadikan sebagai Tuhan karena dalam agama Buddha pun itu ada keyakinan tentang kehidupan akhirat ada keyakinan tentang kehidupan akhirat mereka yakin ada balasan apa yang dibuat di dunia ada balasan nanti di akhirat cuman dengan berjalannya waktu diubah itu mereka ubah makanya kata Nabi SAW la tatrutni kama atratin nasara ibn mariam Jangan sampai kalian berlebihan dalam memuji-mujiku. Sampai akhirnya kalian bisa seperti orang-orang Nasrani yang memuji Isa Ibn Maryam. Artinya mereka pertama mengatakan. Hamba Allah. Utusan Allah. Kemudian waktu Isa sudah mulai diangkat oleh Allah. Mereka ubah menjadi anaknya Allah. Akhirnya menjadi Tuhan. Akhirnya menjadi Tuhan. Walakin kulu abdullahi wa rasuluh. Tapi ucapkanlah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba juga utusan Allah. Cukup dengan itu. Gitu kan? Jadi ini jelas sekali pemahamannya Ayat ini sekali lagi memberikan gambaran bahwasanya memang Allah telah mengutus Sebagaimana Allah berfirman tadi Allah memilih utusan-utusannya Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul di tiap-tiap umat Untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jahulah ya taagut Taagut itu istilah dalam Al-Quran Semua yang disembah selain Allah Siapapun, patung, batu, syaitan, pohon, apa saja Yang selain Allah disembah namanya Tawgut Namanya Tawgut Kemudian dalil yang kedua surah Al-Hajj, ayat 75 A'udhu billahi minasyaitan rajim Allahu yassafi minal malaikati rusula wa minal nas Inna allaha sami'un basir Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia Sesungguhnya eh, Allah maha mendengar lagi maha melihat jadi malaikat-malaikat juga itu ada utusan, ada rasul-rasulnya, tapi mereka tugasnya adalah menyampaikan ajaran kepada para manusia seperti Jibril alaihissalam. Jadi kan sering kali kita dengarkan dalam hadis Nabi saw, Jibril, Mika'il, gitu kan? Itu hadir, ya itu hadir. Seperti misalnya di kasus perang Badar, ya itu sempat hadir malaikat-malaikat yang mulia ini dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi saw kepada Abu Bakar dan Ali, kata Nabi saw di salah seorang diantara kalian didampingi oleh Jibril dan yang satu lagi didampingi oleh Mikail, ya, tangan kanannya atau wakilnya daripada Jibril alaihissalam. Jadi mereka memang ada utusan-utusan dari Allah swt seperti tugas Israfil yang meniup nanti sangkakala itu semua eh, sudah kita jelaskan di bab beriman kepada malaikat sebelumnya dan itu adalah utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat dan juga Allah memilih dari manusia semaunya Allah. Jadi kan Allah swt memang memuliakan satu dari yang lainnya, tapi Allah tidak pernah menghinakan kecuali yang kufur saja. Allah memilih hari Jumat, hari yang mulia sepanjang pekan. Allah memilih dari para nabi-nabi, dari para manusia dan nabi-nabi. Dari nabi-nabi pun dipilih oleh Allah subhanahuwataala ada ya, ulul azmi, ada lima rasul yang terpilih. Ulul azmi itu adalah ujung tombak yang pemimpinnya para nabi. Nuh, ya, Musa, Ibn Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihimussalam. Kemudian dari lima itu pun Allah perucutkan lagi dipilihlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Dan ini akan lebih jelas kita bahas pada pertemuan akan datang. Kemudian dari yang ketiga adalah surah An-Nisa ayat 163-165. sampai A'udzubillahiminasyaitonrojim. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيز Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan wahyu kepadamu hai Muhammad. Kamu benar utusan kami. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan Nabi-Nabi yang datang setelah Nuh. Atau kemudian. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya. Kemudian Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan zabur kepada Daud. Zabur kepada Daud. Ayat ini sudah merincikan beberapa nama ya. Kita ada di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, itu sudah enam. Kemudian Isa tujuh, Ayyub delapan, Yunus sembilan, Harun sepuluh dan Sulaiman sebelas serta Daud dua belas. <tuh> Jadi dari ayat ini sudah ada dua belas Nabi dan Rasul yang disebutkan namanya di antara dua pelima yang wajib kita imani. Dan kami, kata Allah SWT, telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah kami kisahkan Tentang mereka kepadamu, hai Muhammad dahulu dalam Al-Quran Dan Rasul-Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan cara langsung ya Dengan secara langsung Dan Musa di sini disebutkan juga namanya Yang sebelumnya disebutkan, berarti sudah 13 Nabi dan Rasul Dan juga Allah telah <tuh> Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung Mereka kami utus selaku Rasul-Rasul Pembawa berita gembira Berita gembira ini maksudnya kalau ada orang Berbuat amal sholat akan masuk surga Itu berita gembira Orang yang sholat dapat ini, orang yang puasa dapat ini Fadilah-fadilah ibadah, itu berita gembira Dan juga pemberi peringatan, ancaman Bagi orang-orang yang bermaksiat Orang yang berzina, orang yang berbohong, orang yang mencuri Maka ada hukumannya Itu tugas para Rasul Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah kepada Allah sesudah diutusnya rasul tersebut dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saksi bahasan kita ada dalam ayat ini An-Nisa 163 165 disebutkan 13 nama nabi dan rasul. Kemudian surah Al-Hadid ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga A'udzu billahi minasyaitonirrajim Laqad arsalna rusulana bil bajinati wa anzalna ma'umul kitaba wal mizana liyakuma li liyakuman li nasubil kisbah Sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus para rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata Dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab Ya kitab-kitab yang mereka bawa Dan raca keadilan Maksudnya supaya manusia bisa menerapkan peraturan-peraturan hidupnya Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan itu Pernah disebutkan di sini rasul yang ke-20 yang ke-15 ya. Yang ke-14 Ayub alaihis salam disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayyuba id nadarabbahu anni massaniyad wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub menyeru kepada rabb dia mengatakan ya Rabbku sunggunya aku telah ditimpa penyakit. Ini waktu itu kena penyakit kusta ya. Dan engkau adalah Rob yang maha penyayang di antara semua penyayang Tentu ada kisah sendiri Nabi Ayub AS sempat ditimpa penyakit selama 20 tahun Itu kan lalu dia bersabar sampai ada istilah di Jakarta ini diistilahkan Di Indonesia umumnya sabar Ayub Biasanya dikatakan kalau orang disuruh sabar Kalau Nabi Ayub AS memang orang yang sangat luar biasa Selama 20 tahun tidak pernah sama sekali Yang berdua mengeluh Mulai kena penyakit kusta Ditinggalkan seluruh oleh kaumnya, tidak ada lagi yang mau dengar ceramahnya beliau tadinya seorang raja orang kaya raya di di, di negerinya tiba-tiba jadi miskin karena dalam 3 hari berturut-turut musibah Allah datang seketika hari pertama, seluruh hewan-hewan, ternaknya beliau jumlahnya ribuan seluruh pe, apa namanya, pertanian perkebunan beliau hancur ditiba wabah itu kan tiba-tiba dalam 1 hari habis semua Tiba-tiba beliau jadi miskin dalam satu hari Hari kedua beliau punya 12 orang anak laki-laki Semuanya kuat, sehat, gagah-gagah, Meninggal dalam satu hari, 12 semua Dan hari ketiga beliau ditimpa dengan penyakit kusta Ya, sampai seluruh orang tinggalkan Tinggal beliau sendiri dengan istrinya saja Jadi tiba-tiba dari rumah mewah pindah ke rumah kayu, rumah, -rumah kumuh Tiba-tiba dijauhi oleh semua orang Tiba-tiba miskin, tiba-tiba semua anaknya mati tapi Nabi Ayyub AS tidak pernah satu kalimat pun, satu huruf pun keluar dari lidahnya mengeluh. mengatakannya Allah kenapa? Tidak pernah. Selama 20 tahun. Setelah 18 tahun beliau sabar, terus beliau laluin saja. Makan, minum, ikhtiar. Tapi tidak pernah bilang, kenapa Ya Allah? Nggak. Bahkan beliau tidak pernah mengatakan, Ya Allah sembuhin saya. Tidak pernah. Beliau tahan terus sampai 18 tahun. Nah, 20 tahun tentunya. Tapi di 18 tahun itu ada kisah. Istrinya mengatakan, Wahai Nabiullah, kenapa anda tidak minta kepada Allah? Minta disembuhin saja. Gak usah minta Supaya anda bisa berdakwah Gak usah minta lagi kekayaan Gak usah minta keturunan Gak usahlah Kata Nabi Ayyub SAW Wahai istriku Berapa lama dulu kita senang Kata istrinya 20 tahun Jadi ternyata sebelum datang cobaan tersebut Selama 20 tahun Nabi Ayyub SAW Kaya raya badannya sehat Anaknya sehat-sehat Semuanya ada Dan tiba-tiba Allah angkat dalam 3 hari Gitu kan kata istrinya 20 tahun dulu kita senang kata nabi ayub berapa tahun sekarang kita dicoba kata istrinya 18 tahun kata nabi ayub saya masih malu minta sama Allah belum seimbang gitu kan bandingkan dengan kita ini ya 365 hari setahun sehat Allah kasih seminggu dicoba flu keluhannya luar biasa gitu kan seluruh dunia tahu kalau dia sedang sakit kan. padahal sebenarnya kalau mau adil bicara adil mesti 365 hari juga sakit gitu kan tapi begitulah manusia, subhanallah. Nabi Ayub begitu. Dan setiap orang, saudaraku, kalau anda bersabar sampai titik terakhir dari cobaan yang datang itu, maka pastikan janjinya Allah akan banyak datang. Nabi Ayub AS setelah 20 tahun mengalami cobaan tadi, barulah beliau mengatakan kalimat ini. Dalam ayat diceritakan, dia mengatakan, sederhana doanya, al anbiya ayat 83. Boleh mengatakan Allah mengatakan Wa ayyubah idna'an darabbahu Anni massaniyad dur Wa antarhamur rahimin dan ingatlah ketika Ayub berdoa setelah 20 tahun dicoba sama Allah ini Luar biasa tiap hari lalui masa kusta, enggak ada makanan, susah hidupnya dijauhi oleh orang, keturunannya semua mati, dia cuma mengatakan, "Ya Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit yang Kau berikan kepadaku ini, tapi Engkau ya Allah zat yang Maha Penyayang diantara semua penyayang." Artinya, kalau Kau mau sembuhin silakan ya Allah, kalau Kau enggak mau juga enggak apa-apa, saya sabar lagi. Begitu doanya. Bukan bilang, sini sudah 20 tahun, Ya Allah. Ya. Mesti dibalas sekarang. Ya Allah, sudah 20 tahun, saya sabar. Sekarang kembalikan. Enggak. Saya ditimpa musibah ini, Ya Allah. Penyakit dan kau zat yang paling penyayang. Itu terserah. Maka Allah SWT menjawab dalam ayat lain. Dan kami angkat penyakitnya. Lalu Allah SWT balikan semuanya dengan didobelkan. Wa atainahu wa ahlahu wa mithlahu ma'ah. Lalu kami kembalikan untuk Ayub dalam tiga hari dicoba, tiga hari juga Allah kembalikan kekayaan dan kesehatan. Di hari pertama Allah angkat penyakit kustanya. Langsung sembuh total. Dan ulama sepakat mengatakan Nabi Ayyub AS dikembalikan fisiknya lebih kuat dari 20 tahun yang lalu. Ditambah lagi, dikurangi lagi 15 tahun ke belakang. Jadi 35 tahun, dia sakit 20 tahun, Allah kembalikan kesehatannya lebih kuat daripada 20 tahun lalu, ditambah 15 tahun gitu kan. Kemudian hari kedua, semua kaumnya waktu sudah tahu dia sembuh, datang semuanya dan pada menghibahkan. Ada yang kasih kebunnya, ada yang kasih untahnya, ada yang kasih kambingnya. Tiba-tiba dalam satu hari kekayaan Nabi Ayyub dari kebun dan unta serta kambing yang dihibahkan oleh masyarakatnya, double dari apa yang dia miliki 20 tahun yang lalu. Satu hari Dan hari yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala Mengaruniahkan istrinya hamil Setiap tahun melahirkan anak kembar Sampai lahir 24 anak laki-laki Tadi hilang 12 orang anak Allah kasih 24 Kalau sabar sampai titik terakhir Fainnam al-usri yusra Cuma kadang-kadang kita ini buru-buru Gitu kan Ingat Bukan saya bilang tidak usah berobat ya Nabi Ayyub berobat Ikhtiar Tapi beliau tidak ngeluh Kalau belum sembuh Gitu ada dalam hadis Bukhari, seorang wanita Kena penyakit ayan Selalu kalau dia jatuh Kamu tiba-tiba langsung jatuh berletak. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah Saya kena penyakit ini nih, berat nih Doain Ya Rasulullah supaya saya sembuh Apa jawaban Nabi, dengarkan baik-baik Nabi mengatakan kalau Ini dia minta di doain supaya sembuh ya Nabi minta apa Kalau kau sabar Laluin itu Pasti masuk surga Kalau kau sabar nih kau masuk surga, sabar. Tapi kalau kau mau saya doakan bisa, kau sembuh. Tapi nggak ada jaminan surga. Ini. Perempuan ini langsung mengatakan apa? Saya sabar ya Rasulullah kalau gitu. Sebentar dunia ini. Tapi doakan ya Rasulullah supaya kalau saya kambuh, tiba-tiba kambuh, aurat saya tidak kelihatan karena kadang-kadang saya tidak sadar kalau kambuh. Maka Nabi saw doakan seperti itu. Sama dengan Kutai Bah, ya. Radhiyallahu anhu sahabat Nabi Abu Kata, maaf Abu Kata adalah radhiyallahu yang terkenal, masyhur. Matanya kena panah di medan perang keluar sudah tergantung. Sahabat bilang, ayah hey Abu Kata'ad sudah nggak bisa kami potong aja matanya Sudah jatuh bola matanya nggak bisa dipakai lagi. Abu Kata'ad pintar untuk dia bilang ya, hendak bawa dulu saya ke Nabi SAW. Coba bawa dulu. Ini eh, nanti akan kita sampaikan kisahnya lengkap nanti ya di pertemuan akan datang Insya Tapi dia bilang e, bawa saya ke Rasulullah SAW. Liatin dulu Nabi ni apa pendapat Nabi. Ketika Nabi lihat Nabi senyum. Nabi Sosanem bilang Wahai Abu Khatada, kalau kau mau sabar tanpa mata, pasti masuk surga. Dia masuk surga, gitu kan? Karena kamu mata kamu ini rusak karena di medan perang, gitu kan? Maka Abu, tapi kalau kau mau saya doakan, kamu sembuh tapi tidak ada jaminan surga, gitu kan? Tapi Abu Khatada sini pintar ya. Abu Khatada diam sebentar lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doain supaya mata saya sembuh dan saya juga minta surga, dua-duanya, gitu." Kan? Dua tapi ini kisah berhubungan dengan para sahabat artinya, Bapak Ibu sekalian, cobaan akan datang pada seseorang, kita boleh ikhtiar. Tapi kita ikutkan dengan keluhan, tidak ada manfaatnya keluhan itu. enggak akan memberikan jalan keluar. Sampai para ulama mengatakan kalau orang faham bahwasanya jalan keluar itu hanya bisa datang dengan doa dan istighfar, maka mereka akan terus berlomba-lomba setiap waktu lisannya cuma istighfar dan doa. Itu jalan keluarnya sebenarnya yang lain ini cuman pelengkap saja tapi kita terbalik lebih banyak kepada dok, kenapa obatnya belum sembuh dok ini kasih obat apa lagi, resep apa lagi dokter mana lagi, dicoba gak pernah sujud malam hari, tahajud, minta ya Allah sembuhin nah bisa ini, ini mesti difahamin kemudian juga Nabi Nuh AS. Nabi Nuh itu pernah bapak ibu sekalian waktu pas anaknya tenggelam sudah tenggelam, kita ambil pelajaran dari para Nabi-Nabi kita nih, pas tenggelam anaknya Nabi Nuh, Nabi Nuh merasa sedih lalu dia mengatakan innahu min ahli demikian ya Allah ini anak saya ini keluarga saya kesian nih tenggelam Allah marah Allah mengatakan innahu laisa min ahli innahu amalu ghairu shalih itu bukan lagi keluargamu sekarang karena meninggal dalam keadaan kafir bukan lagi keluargamu gitu karena dia tidak mengerjakan perbuatan yang baik lalu Allah SWT menekankan di akhir ayat inni u'idzuk antakuna takuna minal jahilin wahai Nuh Ya, Jangan sampai kau coba-coba tanya saya sesuatu yang kau tidak punya ilmu Saya khawatir kau termasuk orang yang bodoh Kata sebagian ulama apa? Hati-hati saya bisa angkat kenabianmu nih Gitu kan, seakan-akan begitu Allah ancam Apa kata para ulama tafsir? Nabi Nuh AS tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun Enggak berani angkat kepala ke langit 40 tahun Karena takutnya sama Allah Karena dia merasa kenapa dia bodoh sekali Masih mau tolong anaknya sudah meninggal dalam keadaan kafir ingin membantah dia ingin berdialog dengan Allah dan nah, Allah pencipta lebih faham ya saya saya khawatir ainu hey, kau akan bisa menjadi orang jahil kata para ulama saya akan angkat kenabianmu jangan kau jadi orang biasa gitu kan maka di sini nabiinu alaihi tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun kemudian juga dikatakan dalam surah furqan ayat 20 <tuh> dalil selanjutnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wama arsalnaka qabla ka minal mursalina illa innahum la layakuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad melainkan mereka juga memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar. Artinya manusia biasa para rasul itu. Mereka juga belanja di pasar, bukan berarti rasul kemudian di rumahnya datang makanan dari langit itu enggak. Mereka keluar belanja, mereka masak, mereka pakai baju, mereka lapar, mereka tidur. Nabi ya, manusia biasa. Ya supaya kita paham masalah ini. Karena ada orang-orang Quraisy sebab turunnya surah Furqan ayat 20, 20 ini, ada orang, -orang Quraisy bilang, "Masa Muhammad ngaku nabi?" Tapi dia juga masuk ke pasar, dia juga belanja, dia juga berdagang, dia juga menikah. Maunya mereka nabi tidak begitu. Tidak bisa, Allah katakan. Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum Muhai Muhammad, melainkan mereka juga makan makanan dan mereka juga berjalan di pasar. Biasa saja. Apakah kalau seorang nabi atau seorang ulama tidak boleh masuk pasar? Masuk. Tidak ada masalah. Tidak ada pelanggaran, kecuali kalau melakukan kemaksiatan itu lain. Kemudian juga dikatakan dalam surah Israel ayat 101. Beliau mengangkat juga dari yang lain. A'udzubillah minasyaitan rajim. Walakad aatayna Musa tisa'ayatim bayinatim fas'al bani Israel idja'ahum. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mujizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada bani Israel. Takkala Musa datang kepada mereka. Kemudian juga ayat yang lain surah Al-Hazam ayat 7 dan ayat 8. Allah SWT berfirman. Audo bila Allah menyalahkan Rasul dan wajah kita dari Nabi Nabi mereka dan minat dan Musa dan Isa bin Maryam dan kita dari mereka minat yang panjang untuk bertanya kepada orang yang ayat ini menjelaskan tentang hukuman Nabi Nabi ulul Azm ya pilihan-pilihan dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Nabi Nabi dan dari kamu sendiri Hai Muhammad ini ulul Azm yang pertama kemudian dari Nuh dari Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Artinya mereka harus betul-betul mempertahankan agama Allah ini sampai mereka mati. Dan dia Allah menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dan dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan kita ya masuk surga nanti kalau mengikuti para nabi itu janji benar. Gak ada di situ kebohongan Dan Allah mengancam orang yang kafir dan berdosa Dengan neraka itu benar nah, Itu pasti terjadi Ini yang pertama dari Al-Quran Beberapa ayat yang beliau angkat Yang bukti dari nakli Dari wahyu bahwasanya Allah memang mengutus para rasul Yang kedua adalah berita dari Rasulullah SAW Nabi yang mulia yang kita imani keberadaannya Tentang dirinya dan juga tentang saudara-saudaranya Para rasul para, dan para nabi Sebagaimana sabda beliau Idalam hadis yang dan riwayatkan Imam Bukhari, dan Muslim Ma ba'as Allah min Nabi'in illa anzara kaumahul al a'war al-kazzab Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi Melainkan ia telah memperingatkan kaumnya akan sibuta sebelah mata Lagi pendusa yaitu masih dajjal Jadi ya, semua Nabi-Nabi yang sebelumku Dan termasuk aku sendiri Begitu Nabi SAW katakan Sudah mengingatkan kaum masing-masing tentang akan keluarnya dajjal nanti Kemudian juga dalam hadis yang lain di Bukhari Muslim dan ini redaksi nya riwayat Imam Bukhari, "La tufaddilu bainal anbiya". Janganlah kalian mengistimewakan sebagian nabi atas yang lainnya. Dia kita anggap semua nabi sama, tapi kita melebihkan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam beliau nabi yang terakhir. Gitu kan? Ini maksudnya adalah nabi-nabi sebelum saya, jangan sampai kalian lebihkan satu sama yang lain. Musa, Isa, Daud, Yunus, Harun, Sulaiman, semua itu sama saja. Iman keberadaannya jadi jangan sampai mengatakan oh saya idola saya Sulaiman, yang satu mengatakan oh idola saya Musa, itu tidak ada lagi dalam Islam. Semua tidak boleh dibedah bedakan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sendiri memang mengatakan dalam hadis yang lain fudil tu fuddiltu ala al-ambia. Ya, saya telah diberikan ya, kelebihan dibandingkan para nabi-nabi daripada nabi-nabi. Kuar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam Sahihnya.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 kalau sekiranya Nabi Musa itu masih hidup, niscaya tiada jalan lain baginya kecuali dia pasti mengikuti aku. Ini risalah penyampaian bahwasanya ada nabi namanya Musa dan juga Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan kepada kita tentang ke ke ke kemuliaan mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau Musa hidup sekarang, Musa juga akan jadi pengikut saya. Dalam hadis lain bahkan dikatakan, tidak ada satu pun umat-umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi bagian dari kalian karena mulianya umat ini Nabi kita, Nabi terakhir dan penutup serta Nabi seluruh manusia dan jin sementara Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya dan kita juga adalah kaum nanti ya, kaum Nabi yang terakhir yang paling mulia dan kaum yang bersama Nabi SAW pertama masuk ke dalam surga maka semua umat sebelum kita berharap menjadi bagian daripada kita kemudian juga Beliau juga bersabda, itulah Ibrahim di saat dikatakan kepada beliau, Hai manusia terbaik, karena beliau berendah hati. Beliau juga berkata, maka nabi Abdin an yakula inni khairu min Yunus ibn Muta. Ya. Dalam sabda lain juga, diriwayatkan Imam Muslim, janganlah seseorang berkata aku lebih baik daripada Yunus ibn Muta. Pernah dengar ya, Nabi Yunus alaihissalam ya, Nabi Yunus yang pernah diutus ke satu kaum untuk berdakwah, tapi Nabi Yunus rupanya waktu itu terputus wahyu. Ya, tiba-tiba dia ngambil keputusan sendiri ninggalin kaumnya. Udah, saya lebih baik cari kaum lain deh. Gak usah, gak usah saya berdakwah sini karena kaumnya nolak semua, semua sembah berhala. Nabi Yunus dicaci maki, dilemparin. Seperti nabi-nabi yang lainnya lah, gitu kan? Mereka tetap menyembah berhala itu. Nabi Yunus waktu itu nunggu wahyu, berdoa sama Allah belum datang wahyunya. Tapi beliau tidak bersabar. Beliau niatnya baik keluar dari negeri tempat dakwanya itu. Kemudian beliau pergi namanya Nainawah. Ya, nama kotanya Neewa, di, di, di wilayah Irak dulu ya Ada satu kota kecil di sana itu dulu ditinggali oleh kaum ini Lalu Nabi Muhammad SAW meninggalkan Waktu ditinggalkan sebelum datang perintah Allah untuk meninggalkan Dianggap dia bermaksiat kepada Allah Maka dia pun berusaha waktu naik di atas kapal Yang menyelamatkan diri kerana ada goncangan Maka para awak kapal mengatakan ini harus dikurangin barang Dilempar barang-barang semua masih berat Lalu kemudian harus manusia ada yang dilempar ke laut Waktu mereka memilih nama-nama ternyata namanya Nabi Yunus selalu yang keluar... Maka Nabi Yunus pun Abdullah alaihissalam menyadari kesalahannya kenapa dia tinggalkan lokasi dakwanya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat dia loncat ke laut pun ditelan oleh ikan paus dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kalau dia tidak berzikir banyak di perut paus itu maka kami akan tinggalkan dia di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Maka kemudian setelah dia banyak beristighfar membaca la ilaha ill anta subhanaka inni kuntu maka dimuntahkanlah dia oleh ikan tersebut. Hiraf di antara hari sejarah tentang dua minggu ada yang mengatakan dua bulan di perut ikan itu. Gitu kan? Kemudian keluar tidak ada pakaiannya lagi. Lalu kemudian Allah pertemukan dia dengan pohon labu yang diambil daun-daunnya dijadikan pakaian lalu dia makan buahnya. Dan dari sini juga ulama banyak menitik beratkan orang kalau lemas itu. Lemah biasanya disesuaikan dengan Al-Quran ya. Memakan buah yaktin. Buah labu itu sangat bagus untuk mengembalikan stamina maka di sini diberitakan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam disiapkan itu kemudian dia jalan lalu dia dapatkan susu sapi yang tiba-tiba ada di situ kemudian dia kembali ke kaumnya ternyata kaumnya sudah beriman kaumnya sudah beriman nah dari kisah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan seseorang di antara kalian berkata aku lebih baik daripada Yunus misal ada seorang dai nih ceramah sana sini gitu kan lalu dia bilang saya lebih baik Nabi Yunus pernah tinggalin kaumnya ini enggak boleh Kerana beliau telah nabi ini makna hadis, ya kalau Bapak ibu baca di buku ini yang dimaksudkan dari hadis ini. Janganlah seseorang berkata aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ini hadis riwayat Ahmad dan Bukhari juga Imam Muslim. Kemudian beliau mengatakan dalam cerita yang beliau sampaikan, maksudnya tentang Nabi SAW. <coughs> Pada saat isra, ya malam isra, di mana para nabi dan rasul berkumpul di Beitul Maqdis. dan Rasulullah SAW menjadi imam solat mereka. Yaitu eh, beliau juga bertemu dengan Nabi Yahya. Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang mereka dan apa yang beliau saksikan tentang kondisi mereka. Di sabda beliau, "Inna Nabiyallahi Daud kana yaqul min amal yadihi." Bahwasanya Daud juga pernah makan atau selalu makan dari hasil kerja tangannya sendiri, hasil kerja tangannya sendiri. Yang ketiga berimannya miliaran umat manusia dari kalangan muslimin dan ahli kitab, baik umat Yahudi maupun Nasrani kepada para utusan Rasul Allah dan keyakinan mereka yang kokoh kepada kerasulan atau kerasulan risalah yang mereka bawa serta keyakinan mereka tentang kesempurnaan para rasul itu dan bahawasanya para rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik saya tutup dengan dalil naqli, dalil akli. Nanti kalau ada yang mau bertanya setelah salat ba'diyah sunnah Isya insyaallah. Dari, dari al-akli daripada yang pertama rububiyah Allah dan rahmatnya memastikan pengangkatan para Rasul darinya. Maksudnya Allah itu esa ada dan benar-benar Allah itu memang kena Allah ada. Berarti Allah wajar mengutus, ya, dengan rububiyanya keyakinan kita bahawa saya dia Tuhan mengutus para Rasul. Untuk segenap umat manusia agar memperkenalkan Tuhan atau Rab kepada mereka dan membimbing mereka menuju jalan yang di situ terdapat kesempurnaan kemanusiaan mereka dan kebahagiaan mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tentu orang beriman tahu ya. Sekarang Bapak Ibu tahu mana makanan boleh, mana makanan tidak boleh Halal haram, mana pakaian boleh, mana tidak boleh Pergaulan boleh, mana tidak boleh Semua kita tahu, dari mana tuntunan dari Allah SWT Dan ini disampaikan oleh para Rasul Secara akal sehat, orang berarti tahu Ini ada Tuhan dan juga ada Rasul-Rasul yang diutus Yang kedua, Allah SWT Menciptakan manusia supaya beribadah kepadanya Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Dar'iyat, Wama khalak tujinna wal insaillah liyak budun. Saya sekali-kali tidak menciptakan jiwa manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka hal ini menuntut adanya pemilihan manusia sebagai Rasul agar mengajarkan kepada mereka atau kepada manusia bagaimana mereka seharusnya beribadah kepada Allah swt dan patuh kepadanya. Sebab itulah tugas dan tujuan dari penciptaan manusia. Dan poin terakhir adalah adanya pahala dan hukuman adalah uh, uh, adanya pahala dan hukuman adalah konsekuensi dari ketaatan dan kemaksiatan pada jiwa. Hal ini beliau mengatakan merupakan perkara yang menuntut memastikan pengutusan para rasul dan pengangkatan manusia menjadi nabi. Artinya Bapak Ibu sekalian, dari mana anda bisa tahu oh zina itu nggak boleh dan kalau orang berzina itu hukumannya dicambuk misalnya, mencuri itu nggak boleh. Ya dari mana kita bisa tahu ini tidak boleh, tidak tidak mungkin kita bisa tahu kecuali ada tuntunan dari Tuhan Allah Swt. Lalu kemudian ada hukumannya dipotong tangannya misalnya itu kan orang yang membohong itu dicambuk hadil muftari dicambuk 80 jerat jadi kita bisa tahu nah untuk menghukum orang dan menilai itu buruk atau tidak butuh butuh wahyu penyampaian dari Tuhan apa yang Tuhan inginkan kita kerja di perusahaan pimpinan perusahaan pasti punya peraturan yang harus diikuti yani dengan adanya pimpinan tersebut kita bisa tahu ini perusahaan miliknya siapa kemudian peraturannya apa mana boleh mana enggak boleh apa yang saya dapatkan kalau saya patuh gitu kan seperti itu gambaran rasionalnya Beliau mengatakan hal ini merupakan perkara menuntut memastikan pengutusan para rasul dan pengangkatan manusia menjadi nabi. Agar di hari kiamat kelak tidak ada manusia mengatakan sungguhnya kami, ya Tuhan kami, Maksudnya depan Allah, tidak mengetahui cara patuh kepadamu, sehingga kami bisa mematuhimu. Dan kami pun tidak mengetahui sisi kedurhakaan kepadamu, sehingga kami menjauhinya Dan pada hari ini tidak ada kezaliman di sisimu. Maka janganlah engkau menyiksa kami. Maka jika begitu mereka akan mempunyai hujah atau alasan dan argumen terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu ini adalah suatu kondisi yang menuntut adanya keharusan pengangkatan para Rasul untuk memutus, ya, untuk memutus berbagai kemungkinan hujah. Demikian Allah tekankan dalil terakhir beliau angkat surah An-Nisa ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim rusulan mubasysyirin wa munzirina la an yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana InsyaAllah kita lanjutkan dengan pertanyaan setelah nanti Solat Sunnah Ba'diyah Kalau benar dari Allah, pada saudara saya mohon dimaafkan Subhanakallahumabihamdika syirilaila Astagfirullah tubuh ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu al-rasulillah Segala kuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Muhammad s.a.w <coughs> Kita Kita lanjutkan dengan pertanyaan dan mungkin saya akan batasi dengan pertanyaan yang ditulis Jadi kita tidak akan berikan mic kepada jemaah supaya menghemat waktu Mohon maaf saya ada janjian dengan seseorang juga Maka saya maksimalin 6-7 pertanyaan ya, Mudah-mudahan bisa Allah selesaikan Yang pertama Bapak Ibu sekalian bagaimana pendapat Ustadz tentang pandangan beberapa orang di masyarakat Yang mengakui adanya Nabi Perempuan dalam kurung Rabi'ah Adawiyah dan pengakuan tersebut adalah bisa membatalkan apakah bisa membatalkan atau merusak syahadatnya Padahal dirinya mengakui bahwasanya dia seorang muslim Bahkan Rabia Adawiyah tersebut menghabiskan umurnya untuk beribadah dan tidak menikah Bagaimana Ustaz? Pertama sekali Rabia Adawiyah ini adalah salah satu tokoh masyarakat wanita di zaman tabi'in Yang terkenal dengan kesolehannya, ibadahnya tapi orang-orang pun yang memujinya Belum pernah ada yang mengatakan kalau dia nabi Ini pendapat baru ini Kerana sebelumnya pun Rabi Adawiyah terkenal dengan kesolehannya Memang wanita yang tidak mau menikah Karena dia begitu cinta dengan Allah Subhanahu Itu memang ada kisahnya Nyata gitu kan Dan memang sampai dilamar oleh beberapa tabiin Tapi dia menolaknya Memang dia tidak mau menikah dan dia ingin fokus ibadah kepada Allah tapi belum pernah dinukil dari perkataan para ulama kita dari zaman tabiin sampai sekarang ini ada yang mengatakan Rabi'a adawiyah seorang nabi ini baru pertama kali saya dengar gitu kan jadi jelas sekali terbantahkan belum pernah ada dinukil nukil bahwasanya Rabi'a adawiyah adalah seorang nabi ya, apalagi memang Rabi'a adawiyah adalah hidup di zaman tabi' tabi'in generasi ketiga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal sementara Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan Ya. Saya adalah penutup para nabi. Anak hal teman Saya penutup para nabi dalam hadis sohri. Waktu mem Muslim. Beliau juga mengatakan liham su asma. Saya punya lima buah nama. Anak Muhammad dan wahana Ahmad. Saya Muhammad dan saya Ahmad. Wahana Mahi. Aladiyam Hobi Hashir. Dan saya juga ber, bernama Mahi yang denganku Allah menghapuskan kemusyrikan. Wahana Hashir. Aladiyah yuchyarunna subainaidi. Dan saya juga hashir yang berarti orang-orang akan dibangkitkan ya, setelah aku dibangkitkan. Wa ana akib. Dan saya adalah akib ala dila nabiya ba'di. Nggak ada nabi setelahku. Jadi jelas terbantahkan ini. Dari sisi memang kenabian sudah ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sudah disepakati oleh para ulama sunni. Ya tidak ada lagi. Nabi setelah Nabi Muhammad SAW sampai ulama-ulama sunni jelas ya, memfonis kekafiran kelompok ahmadiyah. Kerana mereka mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW Enggak mungkin gitu kan. Saya pernah berdialog Dengan salah satu da'i mereka Itu sampai tidak bisa Ngomong dia pada saat saya tanya Bagaimana bisa anda mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW Pertama sekali dia bilang Kan begini Yang yang dimaksud dengan Ana Dalam hadis saya Khatam para nabi Khatam itu kan dalam bahasa Arab Kalau di Indonesia kan artinya cincin Jadi Karena orang Arab kalau bilang cincin dia mengatakan khatam. Gitu. Saya tersenyum. Dan saya mengatakan kalau anda faham bahasa Arab. Anda tidak akan mengucapkan itu. Karena orang Arab justru mengatakan khatam. Cincin itu khatam. Karena dianggap menutupin jarinya. Gitu kan. Semua kan dililit dengan jarinya. Sebagian yang, yang seukuran sebesar cincin itu ditutupin semua. Maka dikatakan khatam gara-gara itu. Karena dia menutupi bagian yang ada di besi itu. Gitu kan seperti itu, maka dia tidak bisa ngomong akhirnya dari mana anda bisa menjabarkan seperti itu dan Nabi SAW mengatakan anak akib saya Nabi, tidak ada Nabi setelah saya jelas sekali Allah SWT juga mengatakan dalam Al-Quran tentang masalah khataman Nabiin Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran bahawa saya Muhammad adalah penutup para Nabi-Nabi, jadi memang tidak ada Nabi setelah Nabi SAW, jadi jelas ini terbantahkan dari sisi yang lain juga dijelaskan dalam banyak hadis Nabi SAW, semua Nabi-Nabi dari laki-laki tidak pernah ada Nabi perempuan Tidak pernah ada Nabi perempuan Maryam alaihissalam pun dengan kemuliaannya Hanya ibu seorang Nabi Bukan Nabi Jadi kan, jadi tidak ada Nabi memang perempuan Kerana memang itu bertolak belakang dengan fitrahnya mereka Bertolak belakang dengan fitrahnya Nabi itu harus siap berjuang Berjihad, dilemparin batu Dan segala macam cobaan yang datang Memang itu kerjanya laki-laki ya, Itu memang kerjanya laki-laki Jadi ini terbantahkan Tidak ada sama sekali pemahaman yang ada seperti ini dan kalau ada orang yang mengatakan begini, dia harus segera bertobat kepada Allah SWT. Karena ini bisa masuk seperti hukumnya apa namanya orang-orang ahmadiyah, itu kan yang mengaku ada Nabi Nabi Muhammad s.l.l. Kenapa Nabi Dawud tidak termasuk Rasul? Padahal beliau mendapat kitab zabur. Beliau Rasul. Setahu saya beliau Rasul. Dawud alaihissalam salah satu dari Rasul yang diutus. Dan jelas kitabnya beliau kitab salah satu yang harus kita imanin kan? Di antara lima kitab, ada suhub Nabi Ibrahim, ada taurat Nabi Musa ada zabur Nabi Daud. Kemudian Injil Nabi Isa dan Qur'an Nabi Muhammad alhamdulillah. Ini saya sudah jelaskan pada saat kita bahas beriman kepada kitab-kitab. Setahu saya Allah Alam, Daud adalah seorang rasul. Apakah ada dalilnya bahwasannya jumlah para Nabi dan Rasul lebih dari 124 ribu? Dan apakah semua Nabi dan Rasul itu diutus hanya di tanah Arab saja? Apa sebabnya? tidak ada kalau lebih dari 124 ribu kalau 124 ribu pas, iya tadi kan ada disebutkan hadis riwayat Ibn Hibban dalam sahinya yang Nabi SAW mengatakan semua Nabi-Nabi itu jumlahnya 114 ribu dan diantaranya 313 Rasul kalau apakah semua Nabi-Nabi dari negara, di, di, di tanah Arab, jawabannya tidak Nabi Ibrahim AS bukan orang Arab Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Uh, uh, Yunus. Semua itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim AS dari suku Babylonia asli. Gitu kan? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus, uh, Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf. Semua adalah bani-bani nabi-bani Israel asli dari wilayah Syam. Tidak hubungannya sama orang Arab. Gitu kan? Jadi bukan dikiri, bukan semua Nabi dari jazirah Arab. Enggak. Bahkan ulama sepakat mengatakan mayoritas Nabi-nabi yang ditutup itu bukan dari turunan Arab Cuman ditutup dengan tutunan, turunan Arab Dari Nabi Muhammad SAW Karena ayah-ayahnya pun Nabi Muhammad dari Nabi-nabi Sebelum saya sebutkan Semua Nabi sebelum beliau ya Isa, Musa, Daud, Sulaiman, Yusuf, Yaakub, Ishaq, Ibrahim, Ismail, Ishaq Semua itu bukan nabi, bukan dari turunan Arab Semua itu dari suku Babylonia Dari asli negeri Syam Dikenal dengan Nabi-nabi Bani Israel Gitu ya. kan jadi tapi yang dari Turun Arab itu ada Nabi Saleh, ya. ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi Hud. Ya. Sebagian ulama mengatakan dari turunan Arab ini memang ada Nabi Nabi, yang memang eh, apa namanya disebutkan eh, tentang keterangan mereka. Mohon jelaskan Yunus ayat 11. Mana ada Al-Quran tak? Ada yang bawa Al-Quran? Baik. Bunyinya: "Awwad Billahi min Walau Yagjilun Allah للناس الشفر استئجالهم بالخير لقديا إليهم أجلهم فنظر الادين لا يرجون لقائنا في طغيانهم يعمهون. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Ayat ini ulama sepakat menjelaskan tentang. Setiap orang yang melanggar Satu perbuatan dosa di dunia ini Maka tidak langsung didatangkan Azab kubur atau azab neraka kepada mereka Jadi kalau mereka Berbuat, kayak orang berzina Orang berbohong, orang mencuri Masih berurusan dengan urusan dunia Belum Allah sementara hukum Kalau Allah hukum mereka Sesuai dengan permintaan mereka Misal ada orang bilang, mana buktinya Allah akan azab saya Misal, Allah tidak azab dia Dibiarin aja. Tapi kata-katanya itu dalam bentuk dosa Kalau dia masih mau tobat, Allah kasih kesempatan Kalau dia tidak mau lagi tobat, Di akhirat pasti mereka akan mendapatkan akibatnya Itu yang maksud dengan ayat Jadi kalau seandainya Allah mau menghukum seseorang itu Sesuai dengan permintaannya terhadap hukuman keburukan yang sedang dia kerjakan Maka laku dia bayin Pasti mati mereka Allah musnahkan Bukankah gampang Allah kalau menghukum kita Satu urat sarafnya dibuntukan sama Allah Alasannya darah kental lah alasannya inilah, alasannya itulah tiba-tiba tidak -tiba bisa nafas selesai meninggal, bukankah orang jalan enak-enak, tidak -enak, ada masalah, sepatunya baru lantainya bagus, keselio kakinya bisa terjadi bukankah seseorang antara kita bangun tidur, bisa tiba-tiba sesak nafas ada yang lebih parah, orang meninggal seketika keluar, berapa banyak cuplikan yang bisa kita lihat, dari kejadian nyata di Youtube yang jelas ada orang jalan ditabrak mobil ada orang yang tiba-tiba uh, diserang oleh hewan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba jatuh stroke dan meninggal dunia di tempat banyak sekali. Jangan ya kalau Allah mematikan kita semua gampang, mudah sekali sebenarnya. Tapi Allah dengan kemaha murahannya masih memberikan kesempatan. Karena Allah tahu ini orang bodoh nih, nggak ngerti. Jadi ya dikasih kesempatan. Firaun sampai sebelum ditenggelamkan sama Allah sudah mengaku Tuhan masih didakwain oleh Nabi Musa alaihissalam. Masih didakwain Sampai Nabi Musa AS terakhir itu Allah SWT buat Mesir itu musim pecekli Panas sekali Kering Sungai Nil pun habis airnya Sumber airnya Mesir habis Fir'aun berusaha membiayai membiak Menggerakkan seluruh kekuatannya Untuk datangkan air dari luar Mesir Bulan pertama berhasil Bulan kedua Pasukannya yang pergi ambil air di, di, kota, di negeri lain selain Mesir Di tengah jalan kehausan habisin airnya Sampai Fir'aun pun kehabisan air di istananya lalu dia panggil para penasehatnya ini mengaku sebagai Tuhan nih. apa yang dia bilang, apa saran kalian nih apalagi kita harus lakukan ini air sudah habis, saya pun mau minum, tidak ada air bukan lagi bicara masalah mandi, habis air orang banyak mati, hewan-hewan mati tumbuh-tumbuh jadi kering, kata penasehatnya apa wahai Fir'aun, tinggal satu yang belum kamu lakukan, semua sudah tinggal satu nih kata Fir'aun, apa itu, sampaikan kepada saya kata penasehatnya, engkau belum minta kepada Tuhannya Musa yang lain semua sudah, tinggal itu yang belum kamu coba. Apalagi yang belum coba tidak ada, kecuali itu. Kata kata kata Fir'aun baiklah, panggil Musa segera. Dipanggil Musa segera. Musa datang. Begitu datang Fir'aun bilang wahai Musa, kalau Tuhanmu bisa menghilangkan peciklik ni, hujan turun kembali, sungai Nil kembali ada airnya, masyarakat bisa minum, bisa air, tumbuh-tumbuhan bisa kembali, hewan-hewan bisa hidup. Saya pasti beriman pada Tuhanmu. Musa senyum, Musa mengatakan wahai Fir'aun, betul yang kau ucapkan. Kata dia iya. Dan semua ini yang ada di sebelah sini Di sekitar sana saya yang lihat Semua akan saya pastikan Juga ikut beriman sama Tuhanmu Asal hilangkan peceklik ini Apa yang terjadi saudaraku? Musa alaihissalam berdoa di depannya Fir'aun Mengangkat tangan mengatakan Ya Allah zat yang telah menahan ya, Air ini dari langit di negeri Mesir Turunkanlah dengan izinmu Agar menjadi bukti bagi Fir'aun dan pengikutnya Belum Nabi Musa AS turunkan tangannya dari doa Turun hujan lebat Selama sebulan nonstop. Hujan terus sampai Sungai Nil penuh kembali. Kehidupan Mesir kembali. Hidup semua tumbuh-tumbuhan. Hidup hewan-hewan bisa hidup. Semua. Kembali seperti semula. Sebulan non-stop hujan. Gitu kan? Apa kata Fir'aun? Beriman kan Fir'aun? Fir'aun mengatakan, oh sudah saatnya turun hujan. Itu saja. Padahal tadi dia sudah bilang, saya akan beriman. Bayangkan orang membangkang seperti itu, Allah sudah putusin urat sarafnya. Kan? Sampai apa kata Nabi kata Jibril alaihi salam dalam hadis Bukhari dinukil, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW wahai Muhammad, kalau kau lihat bagaimana waktu Firaun ditenggelamkan di, di laut Merah oleh Allah, saya sendiri yang masukkan pasir ke mulutnya, kata Jibril alaihi salam. Saya masukkan karena saya khawatir dia bilang Tuhanku ampuni aku, maka Tuhan akan ampuni dia Kerana besarnya rahmatnya Jibril pun tidak mahu lagi dia beriman, karena sudah terlalu kufur ini orang. Tapi kalau sampai dia bilang, di terakhir, di terakhir, ya Allah ampuni saya, dia sebut namanya ya Allah, Allah ampuni itu. Jadi seperti itu luar biasanya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kan? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menerlambatkan orang bermaksiat ini, bukan tidak menghukumnya, cuma tinggal tunggu waktu sebentar. Bapak ibu sekarang umur anda berapa anggap, misalnya yang paling tua yang hadir sini anggap umurnya 70 tahun misalnya. Coba anda review kembali umur anda ke belakang 70 tahun itu seperti 70 tahun kah yang kita bayangkan Tahun yang besar itu Atau hanya seperti 70 hari atau 7 jam saja Kadang-kadang subhanallah kita ketemu Sama teman SD 40 tahun lalu, 30 tahun lalu kita sama-sama Kita kemudian review sebentar saja Kisah yang kita 6 tahun di SD itu selesai dalam setengah jam Ingat ya begini, ingat dia ya begini Dia selesai semua Kata para ulama, nanti orang masuk surga Begitu juga mereka akan bicara satu sama yang lain Ya dalam surah Tur Allah menjelaskan A'udzubillah minasyadun rajim Wa akbala ba'duhum ala ba'di yata Dan pahangun di surga saling ketemu nanti Lalu mereka saling cerita Ingat gak dulu Kita pernah ngobrol Kita pernah pengajian Kita pernah uh, di sini, Kita pernah ini berjihad Itu disebutin ya. Ingat gak dulu Inna kunna qablu fi ahlina musybikin Dulu kita ini dianggap orang bodoh di keluarga kita ya ...dianggap ngapain itu berjenggot... ...ngapain itu sholat... ...ngapain itu tutup aurat... ...ngapain begini mereka tertawakan kita ya... gitu. ...ini ahli surga bicara nanti satu sama yang lain... ...kemudian mereka mereview kisah mereka itu... ...semua kisah mereka mereka lalui bertahun puluhan tahun di dunia... ...mereka cerita-review so, cuma berapa menit saja... ...berapa saat selesai... ...dulu kita begini, dulu kita begini selesai... ...satu hari selesai semua kisahnya... ...yang 70 tahun itu... ...habis semua... ...bukankah seseorang kalau tulis riwayat hidupnya... ...cuma jadi buku di area yang kecil saja begitu kehidupan dunia sebentar maka Allah sementara menelambatkan orang-orang yang bermaksiat itu bukan berarti membiarkan mereka diberikan kesempatan kerana Allah tahu ini orang bodoh nih. anda senyum aja kalau lihat orang yang, yang maksiat terus menyombongkan diri itu luar biasa cuma ditunggu saya sama Allah maka Allah mengatakan apakah kalian mengira kami menyamakan kehidupannya orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir atau bermaksiat di kehidupan dunia mereka dan di kehidupan akhirat mereka sungguh sangat jauh nggak mungkin, gitu kan? itu salah satu ayat Allah yang berbunyi saya langsung baca terjemahannya seperti itu gambarnya. jadi beda sekali tentunya, beda sekali Allah Swt memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bermaksud untuk taubat. dalam perjalanan Bandung Jakarta waktu sholat maghrib posisi masih di jalan dan waktu berhenti di restoran mau sholat maghrib, azan isya berkumandang apa boleh kita ikut sholat jamaah? saya dulu baru uh, sholat isya dulu baru menjamak maghrib atau baiknya bagaimana tentu tidak ya tetap tertib sholat itu maghrib maghrib dulu baru isya gitu kan anda kalau musafir gugur semua kewajiban ke masjid kewajiban berjamaah itu sudah tidak ada lagi sebenarnya tapi kalau anda memang mau ada saran sebagian dari ulama ya kalau kita masuk masjid selama belum iqamah isya belum iqamah isya kita sholat maghrib dulu sholat maghrib sendiri allah akbar selesaikan sholat maghrib sudah Iqomah sementara kita solat tak masalah lanjutin maghribnya dulu. Selesai maghrib ikut yang tersisa dari solat isya bersama imam. Karena belum ada dalil yang menjelaskan bolehnya isya dulu baru maghrib. Kita tahu kalau hukum musafir ya, jamak kasar takhir pun dijamak digabung dikasar dipangkas yang empat raka jadi dua dan di takhir diterlambatkan. Misal maghrib di waktu isya kita solat apa dulu? Maghrib dulu. Walaupun di waktu isya. Duhur asar di jama' qasar ta'khir. Diterlambatkan tetap juga duhur. Duhur dulu walaupun di waktu asar. Memang begitu tertibnya. Jadi tidak boleh didahulukan. Ini saran para ulama. Kalau tidak, saran yang lain adalah anda tidak ikut berjama'ah sama mereka. Biarin aja orang mukim itu sholat. Gitu kan? Kecuali anda memang sudah sholat maghrib sebelumnya. Maka anda tinggal ikut sholat isya. Tidak ada masalah ikut saja. Karena tidak boleh eh, anda gabungkan niat maghrib dengan isya. Karena rakaatnya jumlahnya beda. Yang boleh kalau misal duhur asar, anda musafir nih, belum jamak duhur asar, gitu kan? Pas masuk masjid tadi sehingga di restoran gitulah orang sudah azan asar atau sudah ikhoma asar, kita belum solat duhur, ikut aja sama imam, niatnya solat duhur, imamnya solat asar, tidak apa, apa karena jumlah rakaatnya sama, gitu kan? Artinya anda boleh solat duhur 4 rakaat, nanti setelah itu anda ikhoma solat asar 2 rakaat, gitu kan? Anda boleh melakukan hal itu dari para ulama Tapi kalau maghrib semua isya, enggak boleh Apa ada kewajiban kita untuk mengingatkan orang yang punya hutang pada kita Atau dibiarkan saja walaupun kemungkinan dia orang yang berhutang lupa Harus diingatkan Wajib, itu ingkar-mungkar Wajib Enggak boleh orang hutang kita biarin Sudah jatuh tempo Ingatkan Maaf saudaraku, saudariku, maaf akhi, ukti Sudah saatnya anda bayar hutang Anda janji tanggal sekian Harus diingatkan Ingkar mungkar dan ingkar mungkar wajibnya yang pertama saja sekali. Selebihnya dia enggak mau bayar ya itu boleh anda biarkan dan itu ada pahalanya tetap. Orang yang mengutangkan orang lain akan dicatatkan pahala baginya bersodokah setengah dari utangnya perharinya. Jadi kalau kita utangkan 10 juta sama dan kita bersodokah 5 juta perhari. 10 tahunnya 10 tahun, begitu kan? Seperti itu gambaran dari yang hadis disebutkan. Kemudian eh, apa namanya orang yang tadi punya utang yang orang yang utang itu ya. Kalau dia tidak bayar sementara dia mampu, ini dosa besar. Imam Madzhabi masukkan dalam kategori dosa besar hadis Sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, matulkani zulmun, sengaja menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu kezaliman, dosa besar, nggak boleh, dia haram dalam perbuatannya itu. itu kan, jadi kita wajib mengingatkan, jangan diam. Saat kita telat bangun malam untuk solat tahajud dan witir, waktu menjelang subuh tinggal sedikit, solat apa yang lebih baik dilakukan? apa ini fadilah yang lebih besar tahajud atau witir tahajud aja, apa, apa, ya tahajud aja tidak masalah tahajud dulu misal cuma dua rakat kemudian pas azan subuh azan subuh anda masih bisa kerjakan witir satu rakat kerjakan saya sarankan begini bagi bapak ibu yang khawatir atau tidak rutin bangun malam witirnya habis isya witir ya habis isya jadi setelah saya sholat bakdia isya anda langsung sholat witir ini sesuai dengan hadis yang sahih. Abu Rayh bin Abi berkata: "Aussani Khalil ibi Thalath lam ada huna ma'ishtu. Saya diwasiatkan ke Rasiku. Rasulullah SAW tiga hal yang tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup: rakaat duha, dua rakaat salat duha, one asuma, salah satu ayat milikul syahar, dan saya berpuasa tiga hari setiap bulannya. Ayamul bid ya. Kemarin ini kebetulan tanggal 13, 14 dan hari ini 15, gitu kan? Nah ini boleh anda juga pilih hari lain Tanggal lain tapi 3 hari berturut-turut lah Itu kan Mungkin 19, 20, 21 misalnya itu boleh juga Tidak ada masalah Yang penting 3 hari setiap bulan Cuma afdalnya 13, 14, 15 Kemudian beliau mengatakan anama hatta utir Dan saya tidak tidur kecuali saya sudah witir Jadi Nebuchadnezzar Allah tidak pernah tinggalkan selama beliau hidup Selama beliau hidup yang dianjurkan para ulama. Orang kalau belum terbiasa bangun sholat malam. Dia witirnya sebelum tidur. Bahwa dia sholat isya. Atau dia sebelum tidur. Nanti setahunnya malam hari. Supaya tidak numpuk gitu kan. Karena kalau kita rutin bangun pas azan subuh. Maka bingung mau yang mana nih. Berarti kasusnya. Tentu kalau sudah terdengar azan. Witir yang lebih afdal. Ya, witir yang lebih afdal. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim. Kalau kalian dengarkan azan maka segerahlah tutup dengan solat kalian dengan witir. Witir walaupun satu rakaat. Ditutup. Gitu kan? Tapi kalau enggak, masih belum azan, tidak apa-apa tahajud dulu. Dua rakaat. Begitu azan kita selesaikan, atau tutup dengan witir walaupun cuma satu rakaat. Dengan izin Allah SWT. Kalau pengalaman saya, ya di masjid-masjid mungkin yang kasih durasi waktu lima menit, tujuh menit, eh, subuh itu menjelang ikhwama. Kalau dekat rumah saya di Condet itu, ada satu masjid memang Masya Allah sampai lima belas menit biasa. Antara azan ikhwama saya, kadang-kadang kalau telat, Witirnya itu saya masih bisa kerjain di masjid, gitukan. Sebelum saya kerjakan solat sunatul fajr, Karena memang waktunya masih lama, waktu masih lama. Tapi kalau memang waktunya kepepet, anda tutup dengan witir Kalau sudah azan, kalau sudah azan, Allahumma alam. Mungkin sampai sini sahaja, bapak ibu sekalian. karena saya ada janjian semua orang dan sudah setengah sembilan. Semoga majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalaihii wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.